Марна надія Вогонь Вісеріну ночі став містом полум'я і тіний. Безкрайній лабіринт проламаних мурів, повалених дахів, вистромлених назовні балок, кошмар бістелесних зойків, примарних постатей, що крадуться в темряві. Будівлі стояли випетреними остовами із зяючими провалами вікон і дверей, наче роззявлених у німому крикові, звідки бурхало полум'я, лижучи, лоскочучи темряву. Обуглені кроки викололи вогонь, і вогонь колов у відповідь. У чорні небеса сипали дощем білі іскри, а на місто чорним снігом м'яко падав попіл. У Віссиріні з'явилися нові вежі. Покручені стовпи диму, підсвічені відблисками пожеж, що їх породили, і ці нові вежі заступали собою зорі. «Скільки ми взяли минулого разу?» Очі-коски від полум'я по той бік площі палали жовтим. «Три! Три!» – прохрипів Любчик. Вони були надійно сховані у скрині в його кімнаті. Дві пари обладунків талінських вояків, один із квадратною діркою, залишеною арбалетним болтом, а також мундир молодого лейтенанта, придавленого обваленим кумином. Не пощастило хлопцеві, але потім Любчик подумав, що це ж його сторона влаштовує всі ці пожежі. Під стінами поставали катапульти, п'ять на західному і три на східному березі річки. На 22 кораблях із білими вітрилами в гавані теж були катапульти. Першу ніч Любчик не спав і спостерігав за ними аж до світанку. У місто закинуло 118 запалених снарядів, спричинивши повсюди пожежі. Вони пересувалися, гасли, розділялися, зливалися так, що годі було і полічити. Числа покинули Любчика, залишивши його наодинці зі своїм страхом. Знадобилося якихось шість коротких днів, двічі по три ночі, аби мирний Віссерин перетворився на ось це. Не зачепили лише острів, де стояв палац герцога Селієра. Там були картини і інші гарні речі, казала Меркато, які Ганмарк, полководець Орса, той, кого вони приїхали вбити, хоче зберегти. Він спалить безліч будинків, безліч людей у них. За його наказом убиватимуть днями і ночами, але ці мертві розмальовані штуки повинні вціліти. Любчик вважав, що цього чоловіка треба кинути у безпечний схов, аби світ за стінами став безпечнішим. Проте його слухали, ним захоплювалося, а світ горів. Здавалося, що все перевернулося з ніг на голову, усе звихнулося. Проте Любчик однаково не міг відрізнити добро від зла, так сказали йому судді. «Готовий?» «Так», – збрехав Любчик. Коска засяяв божевільною усмішкою. «Тоді, любий, друже, гайда знову до пролому!» І потріхикав вулицею, однією рукою схопившись за меч, а другою притримуючи капелюха. Любчик зглиднув і рушив у слід, беззвучно ворушичи губами і рахуючи кроки. Треба ж було рахувати хоч щось, а не способи, як можна померти. З наближенням до західної околиці ситуація гіршала. Пожежі здіймалися в усі свої жахливі величі, мов здиблені тріскучі і ревучі шорти, що вгризаються в ніч. Пожежі пекли Любчикові очі і змушували плакати. А може, він однаково би плакав, дивлячись на те марнотратство? Якщо хочеш якусь річ, то нащо її палити, а якщо не хочеш, то нащо битися і відбирати її в когось іншого. І у схові люди помирали увесь час. Проте такого марнотратства, як тут, не було. Там не було стільки добра, аби хоч чимось ризикувати. Там шанували кожну річ. «Бісів гуртський вогонь!» – вилеєвся Коска, коли вони широкою дугою обходили чергове ревище. Десять років тому нікому не снилося використовувати його як зброю. Потім з його допомогою Дагоска була перетворена на купу попелу, а мури Агріонта геть продирявлені. А тепер щойно почнеться облога, кожен біжить відсаджувати все в повітря, і ми свого часу пускали з димом кілька будинків, просто щоб зрушити справу з мертвої точки. Проте нічого й близько схожого на оце». У війні йшлося насамперед про заробіток, а певні і не надто значні завдані людям біди були лише прикрим побічним ефектом. Натомість тепер я на першому місці руйнування, і що ґрунтовніше, то краще. От, мій друже, і наука. Здавалося б, вона придумана на те, аби полегшувати людям життя. Брутопотіли шеренги вкритих сажею вояків, чиї обладунки у відблисках полум'я мерехтіли помаранчевим. Вирвочки закопчених містян передавали з рук в руки відра з водою, на їхні розпачливі обличчя падали відсвіти невситимих пожеж. І через це здавалося, що то не чорні постаті в задушливі ночі, а розсерджені духи. За ними на розтрощеній стіні виднілася величезна фреска. Герцог Салієр у повному обладунку рішуче вказує шлях до перемоги. Любчик припустив, що він і прапор в руці тримав, проте горішня частина будинку обвалилася разом зі здійнятою рукою. Полум'я танцювала на намальованому обличчі, від чого воно ніби смикалося. Намальований рот ніби ворушився, а намальовані воїни навкруг нього мчать уперед до пролому. Коли Любчик був молодий, у 12-й камері в його коридорі сидів старий, котрий розповідав прадавні легенди. Легенди про часи такі далекі, що й давниною не назвеш. Коли ще й цей підземний світи були одним цілим, і землею розгулювали чорти. Арештанти сміялися з діда, а Любчик теж сміявся, бо в схові мудріше було робити, як усі, і в жодному разі не відхилятися. Та згодом, коли ніколи не було поблизу, він повернувся і запитав, скільки точно років минуло. Відколи запечатали ворота, її оуз закрив дияволам хід на землю. Дід не зміг відповісти. Зараз підземний світ здавалося проламував ворота і захопив віссерін, сіючи довкола розруху. Вони промчали повзвежу, що зайнялася. Вогонь мерехтів у вікнах, гребенем вився над проламаним дахом, нагадуючи смолоскип велетня. Любчик пітнів, кашляв і пітнів іще дужче. У роті безмірно пересохло, у горлі безмірно дерло, пучки пальців почерніли від кіптями. У кінці вулиці він побачив зубчасті оберси міського муру, що тонуло у ламках. «Підходимо! Тримайся коло мене!» «Я... я...» Тільки й зміг прокрактати Любчик, поки голос зовсім не пропав від диму. Коли вони спустилися вузьким провулком, у кінці якого палахкотіло червоне світло, він почув шум. Гупання, брящання, люті голоси, що наростали пробоєм. Шум нагадував звуки великого бунту у схові, аж доки шестеро в'язнів, яких найбільше боялися, а серед них Любчик, не погодилися покласти край божевіллю. А хто покладе край цьому божевіллю? За гурко тіла земля, і наче небо осяє в червоний спалах. Коска пригнувшись, ковзнув до обсмаленого дерева і присів за ним. Коли до нього підповз Любчик, шум став гучнішим, просто таки страшенним, проте його майже заглушили удари серця у вухах. Пролом розташовувався на відстані не більш ніж у сотню кроків. Рваний чорний клапоть ночі, вибитий із міських мурів, у який валом валили талінські вояки. Вони мурахами повезли по кошмарних купах битого каменю і потрощених балок, що утворювали нерівну кладку до випаленого простору на краю міста. Під час першого штурму, може, тут і була порядкована битва, проте тепер вона перетворилася на безладну озвірілу колотнечу. Гронці насувалися з-за барикад, насипаних перед голими кістяками будинків, а нападники все лізли і лізли крізь пролом, розпалюючи битву своєю новою безглуздою відвагою, кидаючи на пропаща свої тіла у криваву бійню. Зблискували її, скрилися леза мечі високир, вимахувалися і зачіплялися один з одним списи і піки. Над сум'яттям мляво тріпотили один чи два потерті прапори. Туди-сюди шугали стріли арбалетні болти, випущені як талінцями, що купчалися за морами, так і захисниками з барикад, і ще камись із зруйнованої вежі коло пролому. На очах у Любчика з вершечка муру капуче людське море злетіла, обертаючись здоровенна брила, утворивши в ньому зяючу прогалину. Сотні людей билися і гинули під пакельну заграву, палаючих смолоскипів, палаючих снарядів, палаючих будинків. Любчика в голові не вкладалося, що все це насправді. Бій здавався штучним, фальшивим, розіграною сценкою, аби з неї написати барвисту картинку. «Вісцерінський пролом!» – прошепотів він сам до себе, обводячи сцену руками, ніби беручи в рамку і уявляючи, як картина висить на стіні у якогось багаття. Коли двоє заповзялися вбити один одного, вони діють за певним заразком. Та хай навіть і декілька. Хай дюжина. У такій миті Любчик почувався цілком комфортно. Є певний порядок дій, якого слід дотримуватися, і якщо ти будеш швидшим, дужчим, спритнішим, виберешся живим. Проте тут було геть усе інакше. Ошаліла Юрба. Хто знає, коли стіна тіл за спиною штовхне тебе прямісінько на піку? Жахлива сила випадковості? Як можна вирахувати стрілу, болт чи камінь, що летить згори? Як зрозуміти, що наближається смерть і як її уникнути? Тут суцільна гра з випадком, де на кону твоє життя. І як в подібних іграх в домі на солод Кардоті, гравці в загальному підсумку завжди програють. «А тут гаряче!» – зарепетував Коска йому у вухо. «Гаряче? Я і в гарячіших бував. Пролом у Мурісі, коли ми скінчили, був схожий на бійню!» Любчик Лець промігся заговорити, так сильно поморочилася голова. «І ви у такому були?» Коска недбало відмахнувся. Кілька разів. Але якщо ти не божевільний, таке швидко приїдається. На вигляд воно може і потішно, та не панське це діло. А як знати, хто на якому боці? крикнув Любчик. Замазане сажує обличчя коски освітила усмішка. Здебільшого навмання! Просто стараєшся рухатися в правильному напрямку і сподіваєшся. Бід загального стовковиська відкололася частина і потекла вулицею, наїжджачившись зброєю. Любчик не міг навіть сказати оборонці це чи загарбники. Вони й на людей були не схожі. Повернувшись, він побачив, як із протилежного кінця вулиці суне стіна списів і світло витанцьовує на тьмяному металі на кам'яних обличчях. Не окремі люди, а машина для вбивства. «Сюди!» Любчик відчув, як його за руку хапає інша рука, штовхає в потрощені двері у якійсь похиленій стіні. Він зашпортався і почав завалюватися на бік, а відтак чи то збіг, чи то зісков знову з величезної купи уламків, і в задушливій хмарі попелу впав до лілиць поряд із коскою, не відриваючи очей від січі на вулиці. Люди кидалися одне на одного, убивали і помирали в безликій люті. Крики, зойки і гнівний лемент крізь брязкі та скрегіт металу. Любчик розчув дещо інше, зиркнув на коску. Той, зігнувшись, стояв на колінах і трусився від погано потомованих веселищів. Ви смієтеся? Старий найменець витер очі чорними від сажі пальцями. А що ще залишається? Вони були в якійсь темній западині, заваленої уламками. Вулиця, висушений канал чи канава. У смітті порпалися якісь обідранці. Неподалік лежав до мертвяк. Над ним присіла жінка з ножем і саме відрізувала з його руки палець із перснем. А ну, геть від тіла. коска, вихоплюючи меч, зірвався на ноги. Мертвяк наш. худорлявий чоловік із розкудленим волоссям і дубцем у руці. Ні. коцька вихнув мечем. Він наш. Ступив уперед і крадій позиткував, перечепився і звалився в обгорілий кущ. Жінка нарешті перепиляла кістку, зняла перстень і засунула до кишені, кинула пальця кості разом зі зливою прокльонів і гайнула в морок. Старий найминець мружився йому слід, виважуючи меч у руці. Це талінець. Давай його спорядження. Любчик заціпеніло поповз до тіла і заходився розстібати лати, зняв на спинник і сховав до мішка. Поквапся, друже, поки ті канавні щури не повернулися. Любчик не мав на думці баритися, та руки тремтіли. Він не зовсім розумів, чому. Зазвичай вони не тремтіли. Він зняв поножі і нагрудник, і все ще з брязкотом пішло в мішок. Це вже чотири однострої, три і один. Ще три і буде для кожного. Тоді, можливо, вони вб'ють Ганмарка і покінчать із цим, і він зможе повернутися до Таліна і сидітиме в саджама, і рахуватиме монети під час ігору карти, яким щасливим здавався тепер той час. Любчик простяг руку і висмикнув арбалетний болт із шиї чоловіка. «Допоможіть!» Ледь гучніше зашепіт. Любчик подумав, чи йому не почулося. Нараз побачив, що очі у вояка широко розплющені. Губи знову заворушилися. «Допоможіть!» «Чим?» – шепнув Любчик. Він розстебнув гачки і петельки на стебнованій курці чоловіка і ніжно, наскільки міг, зняв її, стараючись не зачепити рукавом скривавлених обрубків розпанаханих пальців. Запхав одяг у мішок і м'яко перекотив вояка на живіт, як той і лежав до того часу. «Гаразд!» – Коска показав на вигорюлю вежу, що несподівано нахилилася не над проваленим дахом. «Може, туди?» «Чому туди?» «А чому б ні?» Любчик не міг зрушити з місця. Коліна дрижали. «Я не хочу!» «Розумію, але нам слід триматися разом!» Старий найменець обернувся, проте Любчик схопив його за руку. З рота вихлюпнулося слова. «Я загубився в числах! Я не можу...» Не можу думати. На якій цифрі ми вже? Що, я що з'їхав з глузду? Ти ні, друже мій. Коска всміхався, поплескуючи Любчика по плечу. Ні, ти цілком здоровий, а оце оце це все? Він зірвав капелюха і почав шалено розмахувати ним навсібіч. Справжнє божевілля!